פרק פ"ה למנצח לבני קורח מזמורו. רצית, אדוני, ארצך, שבת שבית יעקב, נשאת עוון עמך, כיסית כל חטאתם סלע, אספת כל עברתך, השיבות מחרון והפר כעסך עמנו. על עולם תאנף בנו, תמשוך אפך לדור בדור, הלא אתה תשוב תחיינו, ועמך ישמחו בך. הראנו אדוני חסדך, וישעך תיתן לנו. אשמעה מה ידבר האל אדוני, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחסלה. אך קרוב לרעיו ישעו, לשכון כבוד בארצנו. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף. גם אדוני ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. צדק לפניו יהלך, וישם לדרך פעמיו.